Яке дійство зробив той лист на ривку, сього ні словом сказати, ні пером списати. Вона тіла задрижала, мов від пропасниці. Перший раз в житті вона держала лист, справді тикаючи чуття, любові і хоч у грубій формі, все-таки ясно висказуючи любов глибоку і живу, трохи, може, надто не платонічну, грубу, але зато сильну і сліпу. А така любов найбільше мусила подобатись ривці, малообразованій, нервовій і кровистій ривці, котра в своїм житті ніякої любові не зазнала. Як рада б вона була тепер бачити свого отліба, міцно-міцно притиснути його до серця, слідити за кожним його кроком, жити його думками, палати його чуттям, адже він любить, і з нею першою поділився тайною свого серця. І відколи вона знала те, вона два рази сильніше полюбила Готліба іменно за те, що він любить. Правда, коли б тут, коло неї, була і жила то та дівчина, котру він полюбив, коли б то та дівчина із свого боку любила його, Ривка непримінно зненавиділа б її, отруїла б її життя за її любов. Минав день за днем гарячкової ожиданки. Ривка з превеликим трудом удержувалась, щоб не зрадити перед Германом пекучої тайни. На її щастя по трьох днях Герман виїхав до Борислава, де мав бути пару день. Оставшись сама дома, Ривка почула в домі якусь тісноту, якусь душність. Кров її гарячим окропом бурлила в жилах. Вона вийшла спокою. Стояв жаркий літній день. Просторний сад за домом так і манив до себе розкішним холодом, темною зеленню, живим запахом та легесеньким таємничим шепотом листя. Вона мимоволі пішла туди. Садівники якраз обривали вишні та великі, вчасно достигші веприни. Два хлопаки з кошечками в руках стояли на тонких вишневих гілках, одною рукою придержуючися за щаблі, а другою зриваючи спілі вишні. А старий садівник в більший кіш збирав веприни, причавкнувши перед розлогим вепринником і підіймаючи гілку за гілкою. Хлопці на дереві сміялись, жартували та перемовлялися, а старий мурликав стиха якусь пісню. Коли побачив паню, підійшов до неї з уклоном, пожалувався, що вишні сього року зродили слабо, зато веприни гарні й дуже добре платяться. Він вибрав кілька пригорщів самих достиглих веприн, великих, як терносливи, і просив Ривку перекусити. Вона взяла їх у хусточку. За той час позлазили хлопці з вишні з повними кошиками. Спілі повні ягоди блищали на сонці, мов яке дороге каміння. Скрізь їх тоненьку прозірчату шкірку сонце прокрадалося в їх нутро. Мінилось і переливалось в червонавім виннім плині, не вишні були налиті кров'ю. Хлопці нарвали також темно-зеленого вишневого листя, вистелили ним дно невеличкого прикатка і обережливо почали в нього складати вишні. Ривка стояла і гляділа, втягаючи в всіба порами тіла, милий холод, розкішну вогкість та свіжість саду і успокоючий запах свіжонарваних вишень. Їй було любо й приємно, як ніколи. Вона мовчала. Коли втім тихесенько, немову украдком рипнула хвіртка, ведуча з подвір'я до саду, ривка озирнулася. Малий обмурзаний Коменарчук стояв у хвірці. Поглядом звав її до себе. Вона полетіла радше, ніж пішла. «Пані, тут для вас листок», – шепнув Коменарчук. Ривка з більшою ніж ззвичайно дрожжю прийняла пом'ятий незапечатаний листок. Коменарчук пустився, було біче геть. «Постій, постій!» – сказала Ривка, а коли той завернувся, висипала йому в шапку одержані від садівника веприни. Коменарчук урадований побіг, кусаючи та висасуючи веприни. А Ривка пішла до своєї спальні, дрижачи всім тілом, з голосно б'ючим серцем, замкнулася, сіла на совці, відітхнула глибоко, щоб успокоїтися, і зачала читати. Я видів її. Господи, що за краса, що за лице, що за очі. Мене тягло до неї, я не міг опертися. Їхала в бритці кудись на задвірне передмістя. Я стрітився з нею несподівано. І я відразу, мову дурів, так одурів. Я кинувся перед коні, по що на що і сам не знаю. Я, бачиться, хотів зупинити бричку, щоб розпитати її, хто вона. Але коні перепудились мене і шарпнули вбік. Вона скрикнула, погляділа на мене і поблідла». А я, учепившися за васах брички, волікся по дорозі по камінню. Я не чув болю в ногах, а тільки дивився на ню. «Я люблю тебе, хто ти?» – сказав я їй. Але втім обернувся візник і вдарив мене пужівном по голові так сильно, що я з болю пустив бричку і упав насеред дороги. Бричка поторохтіла далі. Вона знов скрикнула, озирнулася, більше не тямлю. Я, правда, схопився ще на ноги, щоб біче за нею, але забіг тільки два кроки і знову впав. Мої ноги порозбивались о каміння, з них текла кров, голова боліла і напухла, я трохи не зомлів. Надійшла баба, дала мені води, перев'язала ноги, і я поволікся до хати. Лежу і пишу до тебе. Зладь на завтра і передай Коменарчуком трохи грошей. Десять ринських, чуєш? Тепер коло мене чужі люди ходять. Могли б доміркуватися. Ривка, не дочитавши до кінця, впала зумліла на совку.